«Ось воно, старцеве пророкування! Ось де треба діяти!» «Цей підлітковий вік лежить, як громом побита», – розбудив дівчинку мамин голос. «Ось уже полудень, а вона, о! Дивись, розплющила очі, все гаразд, Тетянко!» Нахилився над Софійкою усміхнений тато. «Як спалось? Що наснилося? Все добре!» І собі на силу усміхнулася. «Слава Богу!» – зітхнула мама. І додала, якщо все нормально, чи не допоможеш мені з Ростиком і на кухні? Незабаром чекаємо гостей, Сніжана знайомитиме нас зі своїм. Софійка знову гепкнула з головою на подушку і заплющила очі. Ох, краще б не вставала. Коли черговий раз виносила сміття, мама затіяла щось дуже генеральне. Здибала бабу Валю, та саме вигулювала. Фантика. «Бабусю, що колись було на місці нашого будинку?» «Хм, спитаєш таке. Звідки я можу знати?» Баба Валя почухала Фантикові ший. «Може, пригадаєте? Будь ласка!» «Де там? Хіба ради такої золотої дитини, як ти?» хм. «У 58-му переїхала до Вишнополя. Тут, здається, був...» ага. «Пустирище! Заросле таке, сміттям камінням завалене. Ще й розказували, згорів там хтось». Так воно все й стояло. Не раз його минала, як на дачу йшла. А через років двадцять розчистили й поставили цей будинок. За чеським плануванням. «Велике спасибі вам!» – Софійка понесла далі своє відро. А сусідка задивилася їй у слід. «Така чемна дитина!» «Правда, Фантику?» «Отже, все сходиться!» Софійка тріпала диванні покривала й повзала з вологою ганчіркою по паркету. Сама доля перетинає їхні з кулаківським дороги. Але чи не краще з цього дому перебратися? Ні, треба повернутись у світлину і зарадити біді. Але ж як повернутися? Тепер попасти зможе хіба на Катерин похорон? Якби спочатку. гм піти до Вадима і попросити будь-яку іншу світлину з дорослою, але ще живою катрею. Невже не знайдеться такої? Розділ 54. Хто така червоноголова? Вадим цього разу стрів її спокійніше. Запросив до своєї кімнати. І хоч там був безлад, не поспішав щось прибирати, ховати. «Валяй!» – наказав, посадивши гостю у крісло. «Що нового?» Пояснила, що наразі мусить дістати ще одну світлину. Принесла натомість уже використані. «Ну ти даєш!» – здивувався. «Слухай, а може ти… бре-бре? Може, ніякого екстрасенца й близько нема? Ти хочеш просто забашляти на моїх старих фотках, а? За них нині теж бабки дають. Ну, цей Вадим! Ох, якби не вина його родового прокляття, та якби ще не такий гарний!» Часом, ладна, зненавидіти хлопця. А скажи, твого діда Анатолієм звали? Того, котрий щез? Ну, так. А звідки я б це могла б знати, якби не той екстрасенс? Ну, добре, сорі, сорі, сорі, Вадим красиво поправив чуба. А фотки? Це до старої треба. Вона мені за тілець голови не відірвала. Стара, як і того разу, довго впиралась і обзивала Софійку пронозою. Але невдовзі шкатулка з фотографіями вже лежала в неї на колінах. «То кого тобі кажеш? Катерину? Оту, яку блискавкою того? А цього біса тобі не треба?» Простягла світлину з виколотими очима. «Дякую, ні. Це ви його так?» – спитала Софійка. «О, ні. Ох, хоч якби моя воля!» ха <сум> – бабера зареготала. «Мій толик! Хай йому гекнеться!» Розповідав, як його баба Олена якось розлютилась і циганською голкою, просто в карточку його, в самісінькі баньки. Ха -ха -ха -ха. Каже, нічого так із дитинства не пам'ятає, як ту грозу. Тоді серед ночі, восени, страшна гроза зірвалась. І бабу Олену. Мовляв, якраз перед цим вона лазила до льоху та вивихнула ногу, то зло зганяла на цій карточці. Толик не спав тоді, бо греміло дуже. Малим був років зо п'ять, але добре врізалось у пам'ять, як баба примовляли. «Або дай тебе осліпило, що через твою захланність такі муки терплю». «Леле, це ж була та сама ніч, може десь тоді й осліпило».